i avui amb ell volíem conversar una estona a través de la nostra companyia. Jordi, bon dia, benvingut. Hola, oh, Rafael. Bon dia, gràcies. En, en Jordi Morell ens acompanya cada dissabte de les 9 del matí fins les 11 primer amb els records musicals, després amb les sardanes però fa unes quantes setmanes que no pot estar entre nosaltres intentem substituir-lo de la millor manera possible ja ho heu notat en programes antics que, que us portem a terme i que miro d'editar de, de perquè en Jordi xerra molt i sempre hi ha moltes coses a, a dir <ríe> <ríe> Jordi <ríe> tro trobes a falta la ràdio? Home, si vols que et sigui Frank, sí. sí, perquè és una cosa que m'agrada molt i, la veritat, eh, no puguem venir, sí, si sí, les trobo faltar. I tinc la possibilitat, tinc una aplicació en el, en el mòbil, que puc escoltar ràdio Palafrugell, en directe. Ràdio Palafrugell i qualsevol emissora de tot el món. O sigui que, eh, de tant en tant, doncs, gaudeixo una mica del programa del dissabte del que feia jo, almenys les sardanes uh -huh. perquè la primera hora ja la combines bé i no hi ha problema <laughs> Molt bé, doncs aquest és el, el resum ho, ho intentem fer agafant òbviament la primera hora és molt més fàcil la segona hora és més complicat amb tota l'agenda de sardanes que, que sempre hi ha i que hi ha hagut eh, arreu però intentem substituir-ho de la millor manera eh, Com ho portes això al confinament, Jordi? perquè sé que no sortim, no podem sortir, a part d'això, ho tenim prohibit per les filles, les filles eh, cada setmana ens porten la compra, la fan a les s'agafen el cotxe i cap aquí, des, de la, des del primer moment, eh? Ens valen prohibir que sortíssim al carrer, sortim només aquí, en, en la terrasseta que tenim, veiem el carrer, veiem el panorama, però a baix no, no sortim. Elles venen aquí, la meva dona els hi envia la, el que necessitem, van a comprar-ho a larbúcies perquè ells allà surten i llavors ens ho, ens ho porten, ens ho deixen a baix a la porteria i jo a baix ho, ho recullo amb una caixa, que, que ens suporten tot amb una caixa i cap a dalt i, i ja està. I, i anar, passant, anar passant així i llavors des de, des de la terrasseta, com que estem en un primer pis, elles, elles a baix i nosaltres a dalt, i xerrem una miqueta. En Jordi viu fora d'aquí, com, com molts de, dels oients habituals de la nostra emissora sabeu, eh, quan hagis de tornar a agafar el cotxe per venir cap a la Frugilla estaràs ben encarcarat? Home, encarcarat no, perquè no, no surto, no, no, la veritat, no surto, però per aquí el pis sí que vaig caminant i jo, gràcies a Déu, els ossos els tinc bé i em sento bé i les cames també. Però, bueno, evidentment, eh, agafar el cotxe per venir a Palafrugell ho trobaré una mica, una mica nou, per dir d'alguna manera. El cotxe el tinc tancat al Magatzem, vull dir, no... I, a més a més, no, no el tinc a la vora, el tinc caminant una mica de pressa uns 10-12 minuts d'aquí casa al Magatzem. Mm i, esclar, i tampoc, tampoc vaig, no? en Jordi Morell, quants anys fa, Jordi que fas el, el programa de records musicals de Sardanes a la Costa a Ràdio Palau perquè jo crec que em fa possiblement 15 ja, no? em sembla que et quedes a menys de la meitat et diré una cosa jo vaig anar a parlar amb l'exdirector diguem-ho així eh, al, al, al carrer de la Tarongeda que hi tenia una botiga en allà no sé si tu te'n recordes. El vídeo futur, sí. L'Àlex mm. tenia una botigueta allà, al carrer de la Tronjeta, i vaig anar a parlar amb ell en allà. O sigui que fa Déu-n'hi-do dels anys que fa d'això. Doncs déu nhi clar, esclar, nosaltres tenim programes enregistrats i que podem disposar d'ells de més cap aquí, però sí, home, la veritat és que tu vares arribar i vares començar a fer el programa de sardanes, que en aquell moment, i a causa que havia plegat feia temps la persona que el portava, l'estava fent jo, d'aquella bona manera que, que, jo, que jo sabia i que havíem tirat endavant també l'Associació Sardanista de Palau amb l'Eulàlia Hurtal i altres, i altres bons amics. Uh, ha passat molt de temps i moltes sardanes. Mm, jo no okay. sé... Jo no sé, uh, amic Jordi... Com veus tu el panorama de les Sardanes ara mateix? I si creus que això afectarà moltíssim? Perquè, de fet, les ballades aquest estiu, eh, poques en veurem. I és a l'estiu, quan la cuca viu, en aquest cas. Sí, tens tota la raó. Sembla que, home, jo crec que, malgrat els confinaments, la cosa s'animarà una miqueta. Una miqueta. No, no les ballades que hi havia que hi ha hagut fins ara, però jo crec que alguna cosa es farà. Home, no ens podem quedar callets, Rafael. Sempre que no hi hagi perill, val la pena d'aprofitar-ho tot, tot el que es pugui. Sempre que no hi hagi perill. Si la gent se sap conformar i se sap comportar, tot irà bé. I dic, i dic això, si se sap comportar, perquè des del primer dia de, de, del confinament, des d'aquí a la terrasseta, al balcó que veiem al carrer, hem vist gent contínuament passar sense mascaretes. Només et diré això. Jovent, gent gran, és igual. Es diu que s'ha d'anar amb mascareta per evitar qualsevol d'allò. La reacció normal, segons per aquí, ah, això no és real, ja... Jo no me la poso. I els veiem, els veiem, sense mascaretes. I xerrant uns amb els altres, i... Bueno, escolta, tu... Mm -hmm. Jo, si vaig a la farmàcia, que la tinc a, a, a, tres, a tres cases d'aquí casa, travessar el carrer i en allà, em poso la mascareta i vaig a la farmàcia. Ets optimista o pessimista? de Que això s'ho sol·lenti aviat. Jo crec, jo crec que... Eh, sol·lentar-se de ple, no. Per moltes raons. Per moltes raons. Perquè, una i principal és que el govern de Madrid ens amaga la veritat. Sincerament, t'ho dic, ens amaga la veritat. Altres països tiren endavant, fan el que han de fer i aquí, és que jo no he vist cap municipal que passés a controlar si la gent va bé o no va bé. Llavors, quines ordres hi han per als municipals, per als, per als que han de guardar una miqueta l'ordre? No n'hi ha cap i de Madrid quines hordes venen cap aquí? Es preocupen per ells, que si aquest em donarà suport a mi, que si l'altre no, que tal. no sé, és que hi ha un batibullant aquí que jo sincerament no, no, no, no ho veig gaire bé. A més que, el, el ja saps, el caràcter català, la majoria, jo ah, no és res, ja, jo faig la meva i, i ja està, ja ho saps, Rafael. Esperem doncs, que la gent es conscienciï que tots a poc a poc ho arribem a fer una mica més del, del que estem i que anem fent eh, recordem que aquí a Palafrugell doncs, tenim en aquest cas una molt bona i ben preparada policia local que fa la feina en Jordi no està parlant de Palafrugell està parlant de, del seu poble però això és extrapolable no? també a molts llocs perquè ho hem vist i més en, en poblets possiblement en pobles més petits Sí, sí Home, jo tinc un, una bona dada d'aquí de Palafrugell si ja que hi tinc família, sé que l'assilo de Palafrugell, el de dintre del poble, no hi ha hagut cap cas. A l'assilo de Palafrugell no hi ha hagut cap cas de coronavirus. Mm -hmm. No sé si ho sabies. No, no, no, no ho sabia. Doncs no hi ha hagut cap cas. Sembla ser que les monges des del primer dia eh, demanaven el menjar i deien «deixeu-lo aquí a la portaria, nosaltres com siguegueu fora ja sortirem a buscar-lo. I no hi ha hagut cap cas. En canvi el que hi ha allà a la sortida de, de Palafrugell, no hi ha cap a pràcticament, en allà sí que n'hi ha hagut i sí, molts, mm -hmm. molts per cert una cosa que s'haurà sens dubte d'investigar i que s'haurà de parlar en el, les properes setmanes i mesos serà aquesta, aquesta actuació de, de, de tothom amb aquest, amb aquest cas també aquí a Palafrugell però també arreu de les nostres contrades Jordi, sí, sí, què més ens vols explicar? Home mira, jo l'altre dia vaig intentar posar una sardana perquè hi ha un veí d'aquí davant que acabat de l'aplaudiment de les 8 posava una sardana al Girona Manamora i llavors jo vaig abans de l'aplaudiment vaig posar-ne una eh, al Girona Manamora d'en Viladasau però eh, tocada que no sé si la té algú en Viladasau va donar un caset que ell no va poder anar a Madrid com varen tocar aquesta sardana eh, no va poder-hi anar i, i va haver-hi gent que va anar i van portar-la gravada amb un caset, l'hi van donant en Viladassau. I en Viladassau, com que no íntims amics amb el meu oncle, li va donar el caset en el meu oncle. I l'oncle diu, Jordi, ensau m'ha donat això, què et sembla? Dic, home, perfecte, i me'l va donar. O sigui que aquesta sardana no sé si la té algú més o no la té, perquè jo no sé si s'ha gravat mai i, i si ja surtia amb, amb, amb disc, em seré. Però jo la tinc, és el Girona Manamora interpretada per la banda sinfònica de la Guàrdia Reial de Madrid. La gent, el públic dret, durant 10 minuts aplaudint. És aviat dit, eh? Que aplaudeixin una sardana. déu nhi I més a Madrid, no? I més a Madrid. <laughs> Molt bé. <laughs> la, vaig, la, vaig posar, la vaig posar aquí en el balcó, vaig posar els altaveus a fora, no gaire fort, però la vaig posar. Mira. Perquè la gent no ho pogués escoltar exactament. Sí, que escoltar. Jordi, doncs si no tens res més que ens vulguis comentar, deixarem estar aquí aquesta conversa que hem mantingut aquests minuts amb, amb tu, una mica de sardana, una mica també d'aquest estat d'ànim respecte al confinament aquest estat de l'arte que, que tenim tant sigui a Palafrigil com sigui a Sant Hilari a Arbúcies o allò on, te, allò on te convingui alguna cosa que et vulguis dir amb els teus fans, amb els teus oients que desitgen que tornis a estar en directe sí, Home, jo també ho desitjo i, i gràcies per, per bé per recordar-se de mi, i espero que, eh, a veure si s'acaba aviat això, i puc tornar. Molt bé, doncs en Jordi, Jordi Morell, el pot, el digues. El pots pot engegar el cotxe, eh? el, tinc, el tinc a dintre del magatzem, i, i allà, allà està bé i bé, bueno, bueno, no, no hi passa res Així no gasta No, no, és veritat, és veritat, és veritat. Molt bé. Jordi, una abraçada, fins al proper Gràcies Rafael, per tothom Igualment, Jordi Morell el conductor del, del programa matinal de Ràdio Palafrugell del dissabte ens ha acompanyat, ei, que anem cap a les notícies Escoltarem un missatge i després' Osmonds amb el seu cèlebre I Ya ens acompanyaran fins a les notícies de les 12. TComac, Ven i reparació de maquinària de jardineria de l'horta i Forestal, carrer Sant Pere 57 de Palafrugell, entre els carrers Palamós i Ample.